Bismillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa baraka alayh. Wusu mas'ala khitanu kiketa mwanamke. Ni mas'ala wanavyoni wakubwa waizungumzia. Ukapatikana khilafu baina yao, kuna wale waliona ni ni wajib kumkeketa mwanamke. Kuna wale waliona ni ni wajib kumke ni sunna kumkeketa mwanaume kuna wangina wameona ni amri ya mashrua ambayo kwamba iko kuna hadithi moja ilipokelewa na hadithi ya Abi Huraira ambayo inapokelewa katika sahihi anapokea kutoka kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema Kala e, rasulullah sallallahu alaihi wasallam al fitru fitratuhu khamsun al khams min al الخيطان والاستهداد ونطف الابد وقص الشارب وتقليم الاظافر كلمة كلمه الفطره بها يماتكان ketika wanawna wamakhtalifana kuna wala wanawna الفطره معناه ني ماومبله كوايدا نا kuna wala mufasiri kuwa ni sunna al khams min al fitrah an video tano viko katika sunna lakini wala katika maongozo ya mitume waliyotahulia kwa sababu katika mambo ambayo kwamba hizo zimetajwa inapatikana ndani mambo mengine ambayo ni wajibu na mengine ni sunna kwa kusema haya matano ni sunna ina itakuwa ni tofauti na maana yake kwa hivyo katika sita mtume mhossi sallam ametaja kupatikana na alkhitan kutairiwa yaani kukeketwa walistihdad na kunyoa nywele za simu za siri kwa wanaume na wanawake ونطفل ابتي نكنوى nywele za za makwapa wa kasu sharib nakukata mashorubu sio ndevu yani mashorubu wa taqlim alazafir nakupunguza makucha hiyo haditha baqaba inapokelewa na Imam Bukhari wa Muslim na Imam Nawawi mezunguza kuhusu asli ya maana fitra kama tumesema yeye amesema alhilqatu kama Mwenyezi Mwenye kusema fitratullahi allati yaani ni maombi ambayo Mwenyezi Mungu watu katika yani katika maombi ni yani kitu kawaida katika maombi lakini kwa karibu ni hadi anbiya sababu kuna katika hadithi kuna, kuna hadithi zingine ambaye kama hii kuna kwamba ni kwa sababu kuna hadithi ambaye kwamba hadithi ambaye kwamba inapokelewa na, na, na, na bibi Aisha radhiallahu anha anha anapokea kutoka kwa mtume Muhammad sallallahu anasema kanaasema ntob muhammud sallallahu alayhi wasallam ashrun minal fitr mabau kutoka katika hiyo fitra qasush sharib kupunguza kupunguza ndevu wa hifaa ulipopunguza mashorubu wa na kuacha ndevu na kupiga wake wastinshaq na kuweka maji na kutoa wa qasul adafir adfar na kukata makucha na wa halqul aana wa intikad, na pia ku nywa chini yani katika hii hadithi tunapata hapo kuna baadhi ya maneno ambayo kwamba ni ni kama kwa wengi wa takwala ma irfa'ul ni wajib. kwa hivyo wanasema kupatikana fitra kusema ni sunna, na inapatikana baadhi ya maneno ambayo kwamba ni na, na sunna, inakuwa hiyo hiyo hadithi tafasiriwa kwa maana nzuri anbiya na hapo hapo ikatoka mambo ya kitano kitano ikawa ulama wenye mbalimbali katika masuala ya ku, kutairi mwanaume kuna wengi ambao wameona ambao kukaribu karibu sana wameona mtoto wa kiume ni wajibu hata baadhi ya ulama wengine wanaona kama Imam Malik amemuona bila kwamba hajatairiwa hayo, afai kunini kuswalisha na katika wengine kwa, kwa, kwa Imam amesema ni sunna unapata katika Imamu Imamu Shafi wanaona ni nini ni wajibu kwa hivyo lakini karibu sana ni nini ku kumtahiri ni nini ni wajibu kwa hivyo uko khilafu baina sunna wajibu kwa wanaume na kwa wanawake kwa mwanamke pia kuna khilafu lakini kauli ambayo uko karibu sana inaonyesha kuwa kutahiriwa mwanamke ilikuwa inapatikana katika zama hizo zama za Mtume Muhammad sallallahu ilikuwa inapatikana Sababu kuna hadithu ambayo kwamba anapokea Abu Daud na Ibai katika sunna zao katika vitabu vyao kuwa kutoka kwa umma wa atiy al kuwa kulikuwa kuna mwanamke ambaye kwamba katika Madina ilikuwa kazi yake kunini kutairi wanawake kisha mtume Muhammad saw kumwambia la tunhiki fa inna dhalika ahdha mana usikate kabisa unapomtayari unapomkata mwanamke usikate yeye yote sababu hiyo atakuwa ni bora zaidi kwa mwanamke ama ni ndemesha kwa mwanamume wa habu ila albali tafanya mwanaume wake anampenda zaidi hii hadithi maulama wametofaliana katika kusihi zake lakini ketika inapatikana katika sahihi katika, ee, sahi, katika imam, imamu imamu shaikh albana mi kwa hiyo kana katika katika sanad nyingine hakuisahihisha na Imamu Hakim katika mustadrak yake na Tabarani pia wanapokea katika hiyo riwaya wanasema katika Madina kulikuwa imra'a yuqal laha ummu atiya alikuwa kiita ummu atiya alikuwa kazi yake kutahiri nini kutahiri wanawake usichana mtume mwaga sallallahu alayhi wasallam alisema una unapotahiri hakika tahiri e, ikhsifi e, wala tunhiki wala usikata yote fa innahu anthar lilwajib yani ooo kitao yani ni yani, rembesha kwa uso wake yani maanake mwanamke anapokatwa zaidi inakuwa sio rembesha katika mke wake kwa katika uso wake yani na pia ahda عنده yani ni bora inapendeza kwa mwanamume na hapa inatufundisha kuwa mwanamke anapotairiwa kabisa kikatwa anakosa nani? anakosa shahwa. ikikatwa ikitolewa kabisa anakosa shahwa. kisha namfanya mwanamume baadaye anamchukia hata mpenda manawake atakuwa nguvu za kaza zani zimeisha za na atakuwa anachukia tendo la tendo la ndoa ambaye itamfanya mwanaume saizi anafikiria na mke mwanamke mwingine na mwingine. Hizi hadithi inathibitisha kuwa uta hilo ilikuwa, ilikuwa, ilikuwa lakini kuna baadhi wengine wanasema hii hadithi kuna yaani hadithi kuna wengine wamesahihisha na kuna Lakini kuna hadithi nyingine ambapo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alizungumza akasema katika hii hadithi kuwa ila jala sabaina arba hadith sahih yani manake mtu anapokuwa anafanya tendo la ndoa na mke wake wa kisha hadithi ikakutana wa yani kitu vitu cha... vilivyotairiwa yani cha kiume na kike vitu basi nafaa, ina nini italazimisha nini wao wow, wow, ngoa yani maana yake wanapofanya ashahidu hapo kuwa kutailiwa ilikuwa zama za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na akrabu apaye na kurudia ni sunna lakini iwe mwanamke hadhuriki ikifika kudhurika basi Allah subhanahu wa ta'ala asemwa la tulqu bi aidikum ila tahlukum usifanya jambo kwa kwamba itakuja nini itawaangamiza au katika hadithi nyingine la dhara wa kuna kuhudhuriana ikikuwa ita mdhuru mwanamke mtosha hawa yake vile tunaposikia inamfanya mwanamke labda kakosa kabisa Raha katika maisha yake tayari inakuwa imedhurika ile ambayo kwamba mafundisho katika ile hadithi hata kama imezunguzwa baadhi au masahifa baadhi au sahija inazunguza inapokata ikata tikia kidogo Amba kwamba lengo lilikuwa kodi kupunguza shahawa wala sio kukata kumaliza shahawa yake sababu mume hatahitaji mke wake na mke wake lazima hata awe na shahawa na na shahawa atakuwa anachukia ile tendo la ndoa ambayo itamfanya mume kufikiria eh, kwao mke mwingine na tujue hivyo bali na hivyo kuna wale baadhi wale ambao ameona kumtahiri kum mwanamke ni nini ni wajib na kuna mwingina anaona ni sunna na kuna ongeana bali amru mustahabu sio jambo la sunna bali amru mustahabu lakini اذا hadith inje hizo sababu ya kuwa zilizungumziwa lakini kuna hadith ambayo inaonyesha kuwa ilikuwekuku kutairiwa zama za Mtume Muhammad saw bali kuzungumziwa ambaye Mtume Muhammad saw alisema idha jalasabi na shudihha arba akikaa baina ee من yake الخطان wa masal khitanu khitanaka gusa kidiotairo cha kiume cha kike waja balghusul inaonesha kulikuweko ile ile baada ya kwamba inaonesha sunna jawalaka talafi lana way wallahu alam